Hola, molt bona nit moltes gràcies per haver vingut a tots vosaltres gràcies a l'Àngel pel seu 365 per aquesta feina gràcies a en Josep Maria que ens ajudarà una mica amb l'explicació de tota aquesta feina i primer de tot vull presentar la Mònica que la Mònica avui ha vingut perquè precisament fa més o menys un any teníem aquí la Mònica presentant el seu propi 365 que és un projecte que consisteix en una foto diària i crec que no hi ha ningú que ens sàpiga més de la dificultat de fer un projecte així, de cada dia, un 365, que no la Mònica. Per això l'han convidat que doni el relleu al el 365 al 2013, no? Davant, Mònica, gràcies per haver vingut. Molt bé, vingut. Bueno, merci, gràcies a bueno, Bona tarda a tots i, bueno, gràcies a lliures del Cost, evidentment, també a Benyar l'Ester, gràcies a l'Àngel i a en Josep Maria també, per. bueno, jo exactament no sé què faig aquí, perquè, tot i que l'Ester ha sigut molt bona amb mi, jo no hi ha molta més gent que sap molt més que jo de les dificultats del 365 però bueno, sí que és veritat que és curiós que en l'entorn més proper hi ha molt poqueta gent que ho hagi fet i jo l'any 2012 vaig ser un 365 eh, i bé us vinc a explicar una miqueta què, què significa o què ha significat per mi perquè crec que per l'Àngela és una miqueta diferent almenys pel que, pel que jo he vist uh, per mi, sobretot, i aquesta és una gran diferència amb l'Àngel, per mi va ser un gran aprenentatge és evident que l'Àngel no, no necessitava aquest aprenentatge perquè ja, ja té un bagatge molt ampli però sí que per mi va ser un gran aprenentatge i sobretot el recordo com un repte molt, molt motivador i molt gratificant però com un gran repte, és un compromís molt gran comprometre't cada dia, treure de la xistera una foto i penjar-la i és un compromís amb tu mateix però en el moment que ho fas públic és un compromís amb tots els que estan allà i això és superimportant i llavors doncs, doncs es comencen a generar unes sinergies que fan que aquest 365 comença a caminar sol i al final ja se te'n va una mica de les mans i quedes com... bueno, estàs molt compromès, que és una mica el que es busca, jo crec, quan, quan fas un projecte d'aquest tipus. En el meu cas també va ser un creixement en molts aspectes, no només a nivell de com a fotògraf, sinó també a nivell doncs, de conèixer molta gent, d'aprendre de moltes persones, de ficar-me en tot un món que era bueno, relativament nou per mi de, fins aquell moment. Um, és molt gratificant quan veus que tot això porta resultats però primer els teus no? i tu veus que, que tot això em vas una sèrie de conclusions però sobretot els que, els que veus cap enfora no? quan, quan al cap d'un temps doncs, et fan venir aquí et fan explicar les teves historietes les teves aventures doncs te fa molta il·lusió que em vulgui i tot això que tu fas i crec que una miqueta també hi doncs, aquest petit punt de, de, bueno, de, de que, que t'agrada que agradi no? i això ens agrada a tots si no, no ho farim un punt. I, i sí que és molt gratificant i crec que en d'un 365, almenys la meva experiència és que la gent valora molt aquest esforç que has fet I, i valora molt que cada dia estiguis allà i esperen hi ha molta gent que et segueix que espera la foto que veure que... I, i, i això és molt uh, sí que és molt motivador també eh? perquè uh, un 365 almenys per mi no sé si per l'anys va ser igual però per mi va ser molts altibaixos o sigui, moments molt bons i moments molt durs d'arribar molt tard a casa i ostres Uh, i penjar la foto en comptes d'abans de les 12 que en teoria és lo doncs a les 2 de la matinada a les 3 perquè t'has estat allà doncs, fent la fotografia i, i, i treballant-la perquè perquè no pots passar aquell dia o si te'n vas de vacances un parell de dies després o has d'avançar feina o has de recuperar perquè tens aquest compromís no? i jo, jo conenc molts precisos perquè això és una que aquí en aquest país no es fa gaire però en el món anglossexual es fa moltíssim i en conec molt pocs acabats, molt, molt pocs poquíssims, per tant té un mèrit terrible això que ha fet l'Àngel perquè, no perquè ho digui jo sinó perquè és una realitat, perquè n'hi ha poquíssims d'acabats si ho, ho busqueu i investigueu una miqueta a les xarxes socials de fotografia veureu que molta gent el comença i poquíssima gent no acaba perquè és un ritme terrible cada dia, cada dia, cada dia, cada dia arriba un moment que si no estàs molt motivat i no estàs amb moltes ganes i, i, i no bueno, si no t'ho poses com quasi una, cada dia l'obligació diària però a la vegada t'ho agafes amb il·lusió i amb ganes, costa molt seguir el ritme. Hi ha versions live, no? ara jo n'estic fent una, que són els 50 de setmanes, no? un cada setmana o una a les lletres de l'abecedari, hi ha molts tipus de projectes però jo crec que el 365 és brutal és espectacular perquè te demana molt, te demana molt en tots els aspectes perquè a més a més no pots treure cada dia el mateix, ni pots, o bé intentes no fer-ho, per exemple l'Àngel, jo he vist les fotos, i intenta doncs buscar una miqueta algo diferent cada dia i donar una miqueta de suc cada dia perquè saps que allà darrere hi ha una centa de persones que d'una manera o d'una altra ho estan esperant no? i esperen que no treguis una foto més o menys mateix sinó que treguis altres fotos i per tant doncs té molt mèrit I, i, i bàsicament això és el que jo us volia explicar no només del meu punt de vista sinó del meu punt de vista de, de quan veig altres persones que ho fan que realment té molt de molt de mèrit que va un el seu més a més té una particularitat que és que només són fotografies de Figueres igual és una limitació adicional aquesta limitació no la tenia però jo he fet sobretot fotografia artística i per tant em limita només la meva ment no? més. però un canvi el seu doncs, té aquesta dificultat afegida no? de trobar cada dia a Figueres o l'actualitat de Figueres en el dia a dia de Figueres tal com diferent, tal com especial tal com que ens desperti algun, algun, mm. algun pensament I, i crec que ho ha aconseguit les fotografies i, i estan molt bé perquè són una mirada diferent no? eh, fa un pas per tota l'actualitat però també hi ha tota una sèrie de, de, de mirades diferents en aquesta, en aquesta I no en extens, no m'expectes, no deixo'm el Josep Maria i Por favor. Que no a cap natural. De totzí ni no, no, no en ho hauríem llibre. de posar, de baixar un llibre, llibre. Sí, sí. Va, perfecte ho recomano, quasi que els altredes, en el baleineu, que estan més sorprones, perdeu-me, mireu-me, mireu-me que pot veure'l més bé ah sí? Però... sí? doncs sí? està sí. sí. sí. no em bona tarda a tot home, aneu-meu aneu-meu deixeu-me'n els esparcadors Bona tarda a tothom, moltes gràcies per la vostra assistència i agrair, com no, a Esther i a l'Abel que ens hagin avui ofert el llibre cost per fer aquesta xerrada. Primer de tot, el que jo voldria dir és que una de les obres que tenim a hores d'ara públiques de l'Àngel Aquí a la ciutat de Figueres, com són aquests expositors que tenim a la plaça de Catalunya, malauradament ja hi ha una tranquil·lista allà i això evidentment no és el que tocaria i hem d'apel·lar al civisme i també, ja que tenim algun representant municipal, a veure si es pogués arreglar això perquè dona una imatge que no és la més eh, desitjada. Eh, la meva xerrada consistirà en... No la basant de 365, que ja l'ha reflectida perfectament la Mònica, sinó jo voldria parlar de l'àngel com a fotoconivista. I ho voldria fer perquè jo, igual que vosaltres, som persones que ens agrada veure bones fotos als mitjans de comunicació. Les persones, de fet, som animals visuals. La vista és el nostre sentit principal. Veiem imatges i ara que parlem d'imatges, avui dia en el món digital es fan moltíssimes imatges i val a dir que tantes imatges permeten practicar molt la fotografia i qui vulgui aprendre ho pot fer però fixeu-vos bé, facilitat de fer fotos digitals amb una crisi econòmica, que porta? que mitjans de comunicació assumeixen una cosa que és que els redactors de text els donen una màquina digital generalment una compacta i aquests redactors de text que quan van a fer qualsevol tema han de tractar aquelles set dobles B's que els expliquen a les escoles de paradisme. Que més en més han d'escriure un text amb les tres C's. Clar, concís i concret que ensenyen en els instituts. A més a més de tot això, quan acaben han de fer una instantània i, aïllats, han de fer una instantània que com que tothom ha vist tantes i tantes fotos i tants llibres bons de fotos, etcètera, aquesta instantània ha d'emocionar, ha d impactar ha de ser única i, a més a més, ha de convidar a llegir la notícia. Per tant, voldria aprofitar aquesta xerrada que tenim aquí per parlar del fotoperiodisme, per reivindicar-lo, perquè els diaris tornin a tenir bons fotoperiodistes com l'Àngel Reinald, que tots coneixem periodistes que hi ha un estat de mitjans de comunicació i, malauradament, entre la crisi i una cosa i l'altra, malauradament no poden treballar en aquest sector. La primera regla d'aquestes 10 més 1, que explicarem amb una mica d'humor, un humor una mica clau british, és aquesta foto que li vaig fer a l'Àngel en el Festival Còmic de Figueres, que aquesta foto resumeix els dos grans principis del fotoperiodisme, que no dic jo, no diuen d'acord, sinó que diuen els grans fotoperiodistes. El primer és captar la imatge en el moment precís, disparar en el moment just, en el moment adequat, i l'altre és acostar-se amb els fets per ser algun testimoni directe de la realitat. El primer principi, al moment precís, és la famosa teoria del fotògraf Cartier-Besson. És a dir, s'ha de disparar en aquell moment just perquè L'Àngel i qualsevol fotoperidista professional us podrà dir que la diferència entre una foto i una bona foto pot ser d'una ni de la segona. El Castilla va fer un clic, fer per a la momenta. Si volguéssim fer una mica de broma perquè no ho no entengués, una mica de paraula, podríem dir que si en lloc de parlar de fotografia parlessin de cacera, de caza, si algú de Madrid molt important us digués «Escolta, vine amb mi, venga amigo a cazar elefantes a Botsuana», jo hauríeu de disparar en moment precís perquè si dispers abans o després tens el risc no tocar l'elefant i que a més a més et formi una bona trompada però potser per la, macro, ai, per la fotografia eh, periodística potser hi ha ja un principi que és el zero abans que aquest és, és el de portar sempre una màquina per què? perquè un redactor de text va pel carrer i veu una exclusiva allà i només ha de treure's l'iap i de l'orella o la PDA o l'iPod i començar a escriure però un, re, un fotoperidista el que ha de és portar una màquina que vegi bateria que estigui carregat i tal per perquè si no, si ho veus però no ho pot constatar gràficament aquí no hi ha de cavall ara imagina't que sortim d'aquí tu em vas cap a sí? i per general et has un ovni que no heu vist l'estat i a fer i tu amb la màquina a casa bueno, en de porta cap, eh? per no ser cap de cap i s'ha una altra cosa que si tot el dia els fotoperiodistes heu de córrer amb màquina, bateria a l'objectiu i no sé què i no vulgui tenir mal d'esquena que no es faci fotoperiodista <t 'n d> anem <'albaixer> pel tercer principi que és el... no sigui ta canya. és a dir, un fotoperiodista ha de tirar moltes fotos en època del carrer que això ja és prehistòria per la gent jove no ser tacanyo volia dir que no fossis gasiu i compressis molt carrets i tiressis moltes fotos. Per què? Precisament perquè tirant moltes fotos pots aconseguir enganxar el món. lloc precís. Ara en temps digital el no ser tacanyo què vol dir? Vol dir també tirar moltes fotos i això vol dir dedicar molt de temps no gastes diners, però sí que gastes molt de temps en editar les volcar-les, etcètera, etcètera. Per tant, si on vol ser ha de tirar moltes fotos i d'aquestes moltes llançar-ne moltes i moltes a la paperera. Tidar-ne moltes i llançar-ne encara més. Aquesta és una de les maneres també d'aprendre. A veure, la quarta regla és obvi, que ja la incitada abans, és que ens hem d'apropar. Com que hi ha moltes coses, una de les feines més importants del, del fotoperiodista com a un lloc on veu tantes coses és seleccionar. Seleccionar perquè no tot cap a la foto i a més l'atracció, l'atenció dels que miren els que hi deixen la foto. Allà, llavors, t'has d'apropar. Però, amb dues regles. Primer, apropar-te, però dintre d'un ordre. Perquè si t'apropes massa, pots formar part de l'escena o bé pots acabar estorbant que és una de les coses que mai hauria de fer un fotoperiodista. Què més tenim? Tenim que... Es fas que la llum, fiar-lo... Sí. Ah, sí. Bueno, aquesta és l'altra ja ens servirà. Sí, molt bé. Sí. Uh, la cinc, el cinquè dogma del fotoperiodisme, i aquest no vol diria pecat de no l'esplista, deixeu-me acabar fins al final, eh, és, és una regla molt difícil. És que les dones es vegin bé a les fotos pot semblar una paradoxa, però com que les dones no sé per quina raó s'haurien tenen molt, molt, molt més bon gust generalment que els homes veuen molt més bé si una foto funciona o no funciona que poden fer comentaris a vegades són crítiques constructives per i... a vegades per tant un dels grans reptes del fototeriodista és fer fotos en el moment precís i que el retrat quedi bé perquè un retrat dolent mai te l'agrairà ningú canvi un retrat bo que pot obrir el dia de demà bones portes moltes portes perquè evidentment el fotoperiodista no per un de poder entrar al màxim de llocs per buscar una notícia, per tant els interessa una bona agenda de contactes i això s'aconsegueix moltes vegades fent i renovant bones portes mm, amb tot això que volíem dir, ah, exacte, sí això de fer bons retratos hi ha una paradoxa que és que curiosament si us heu dedicat a una foto i voleu fer prendre imatges de gent doncs la gent no té espera no volen facilitar-te la foto però després com els hi ensenyes volen quedar estupendament bé és una no? paradoxa sí. això si ho dic jo això no té gaire gràcia però això ho va dir també en Cartier Dureson va, va tenir l'encàrrec eh, i quan estava l'agència d'anar a retratar una dama molt important la Simon de Beauvoir arriba allà i el primer que li diu Simon de Beauvoir és hi estarem gaire? I ell, en Cartier-Bresson, li va fer una resposta molt bona. Li va dir, miri, estrem una mica més que dentista, però menys que un psicoanalista. Total, la foto no es va fer. Bé, la sisena confidència, i aquesta és, és típica, és que la Diagonal és un carrer important de Barcelona però també és un principi molt important per un fotoperavista, perquè les fotos que tenen acció estan composades en diagonal, juguen els quatre cantons. Ens sembla que això és algun altre, Molt bé, el número 7 és que els fotògrafs ens ensenyen a mirar. Uh... La gràcia que tenim en poder gaudir dels fotoperiodistes i dels fotògrafs en general és que són persones que han desenvolupat molt el seu sentit fotogràfic i saben veure la foto. Si saben veure la foto, sí, un fotoperiodista que l'encarreguen a fer una cosa, generalment la foto ja la té pensada. Hi ha determinats casos que és molt difícil fer fotos, per exemple, una roda de premsa d'un municipal, que el que sigui, perquè allà no hi ha gaire lloc. Bueno, no usos alguna vegada, no anomeno una mica Bueno, sí, eh? sí, sí però sí, fa temps Però com que mai se sap on bueno, se posarà bueno. la llengua per tant s'ha preparat sempre amb el material Total, el periodista ja porta la foto preconcebuda en el cap, i quan arriba al lloc més o menys ja la té i així ha de disparar menys fotos i dedica menys temps a Però això ho aconsegueix amb el temps Total, aquest sentit de captar la foto es veu després en les seves imatges en les fotos que es publiquen i llavors això serveix perquè tots els que ens agrada veure fotos com les veiem, doncs el nostre nivell fotogràfic augmenta qualsevol creador d'art, sigui pintura, sigui música etc, a part de daloitar-nos el que fa és posar-nos a la pastanaga a la carrota alta perquè així els que estem interessats en aquesta disciplina, en aquest art doncs ens estimula a progressar perquè veiem models, perquè veiem que hi ha maneres de fer. Quantes vegades, tu i molts heu vist fotos de mestres i dius, això no ho he provat mai, és que la propera vegada que vegi una situació semblant, mm ho -hmm. aquesta tècnica, aquesta en va, aquest enfocament. poso en quadre, va, i això ajuda a trobar-ho. Per això és tan important que els nostres rotatius tinguin bons fotopolidistes, i no que els redactors de text vagin amb una càmera amb la senyora Ica Pep, i si no de fer l'entrevista i les facin una foto així. I us paradoxes, perquè ja hem vist tu veus entrevistes d'alguna pàgina d'alguna persona important a la seva me així, i queda més ben enfocat a aquella, a aquella que aquest llibre, a aquest llibre que no pas la pròpia persona eh? és una paradoxa però malauradament funciona sí. això llavors el 8è exoma si a veure, com podem saber nosaltres si volem fer fotos si una foto funciona doncs el mateix que fan els fotoperadistes fan el que es diu la prova del menjador és com la prova de l'algodon. La foto que hem fet, ens l'imaginem impresa en paper, penjada en el menjador de casa i ens intentem imaginar-nos si aquesta fotografia resistirà al nostre mirada de temps i, el que és molt important, la crítica dels nostres familiars. Per tant, abans de publicar una foto, pensem, resistirà la prova del menjador? La novena us volia dir és que els fotoperiodistes tenen un secret que és doble que forma part de la seva natura. Una és el nas, el nas per captar la foto i això és una barreja de les tres T's el talent que ja tinguin, el treball que dediquin i el temps que vagin practicant. En aquestes tres T's, talent, temps i treball, els periodistes poden anar millorant cada vegada el seu nas per saber captar la foto, per saber captar aquella imatge que pot ser impactant, que pot ser una portada o pot ser aquella foto que arrenquem al full del diari i ens la guardem perquè ens va emocionat. Aquesta és la primera. I l'altre òrgan que desenvolupa un fotoperiodista, curiosament, és el cor. Perquè els fotoperiodistes han de fer el cor fort perquè algunes vegades retraten coses que tenen punys, que tenen una força espectacular, però malauradament no es poden publicar. Alguna assumpte del cor, alguna foto molt bona que hagi un menor i no tinguis l'autorització, alguna foto feta amb un establiment que no tinguis eh, l'autorització amb cada escrita i expressa, etc. I sabeu quin rau-rau que -rau en el cor els fototoristes de tenir una bona exclusiva i no poder-la publicar? De certa manera estan donant la volta en aquell gran principi periodístic que diu no deixes que la realitat t'estropeï una bona notícia. Sí. Doncs no, senyor, hem de ser honestos, i si no es pot obligar hem el cor fort i no fer-lo. I la dezena és aquesta, que em sembla molt important. Aquesta frase, que això, perdoneu, és l'àngel que està a la plaça de la Palmera i està assenyalant el plafó que dóna la benvinguda als visitants aquests plafons que m'he referit abans que n'hem de trencar i en aquí hi ha una relació un relat que parla del seu projecte 365 i el periodista Josep Maria Bernils li dedica un elogi, una metàfora extraordinària diu que l'àngel és un notari gràfic de l'actualitat quina qualificació tan maca per un fotoperiodista que és un notari gràfic de l'actualitat. Què vol dir això? Que el fotoperidista fa fotos, però també fa història. Si ara anéssim a la plaça de la Palmera i revisitéssim l'exposició de l'Àngel, veuríem una foto d'en Barruga. Bé, bueno, sí, com l'ha vist en Barruga ara aquests dies, a Fires. Sí, però aquella Barruga està en l'antic dinàmic. I podem veure aquells sofàs de Sky que tenen aquella història, aquells records també imposats, amb una foto molt maca que va en Barruga entrant allà. Per tant, si nosaltres un dia parlessim, ei, Freddy, com era abans el dinàmic? Ostres, em sembla que hi havia un sofà marró no sé què. Uita, el fotoporellista ha fet història. Ho vam en aquest film d'Àngel. Per tant, aquests són els 10 més 1 secrets que us volia explicar. Volia també felicitar a l'Àngel per la feina de fer. No només el 365, sinó no, que un any està fent un altre projecte, dos, dos. dos un del teatre, de i sí. l'altre... Singularitats. Singularitats, molt sí. bé. Els municipis sí, de l'Emporal, els sí. 65 municipis. Ah, sí, exacte. Singularitats, campanars... Un sí. Molt molt bé. Sí, o sigui que és un, un, un treball de, de més mani, més i més menys mitjans, aquest. És primer llarg molt bé. Doncs 4, 65, 50, 50, 50. Molt bé. Doncs, el que va entrar tot 500, ja ha estat menjar publicant, gent. Molt bé. ja ha estat menjar publicant, gent. Molt bé. Doncs, no, el, el fer -ho. Fer -ho. A a a que va entrar tot 500, ja ha estat menjar publicant, gent. Molt bé. Doncs, el que va entrar tot 500, ja ha estat menjar publicant, gent. Molt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 Bueno, bona tarda a tothom, benvinguts. Uh, és un plaer doncs, veure això amb tanta gent. Uh, bueno, Felicitat doncs, la Mònica i en Josep Maria per l'interrenció que han fet. Sí que és cert que la Mònica, que fem 365 milions bé, comporta molta dificultat, però penso que el seu 365 milions és completament diferent. Em sembla que el meu és més costós des de tots els anys. Eh? Captar l'imatge, pensar-la, executar-la i eh, publicar-la. Meva, simplement va ser sí, una feina de 368 dies una diària, si sí, és cert però d'un document no? que anava passar el nou meu davant en no? aquest cas de Figueres per tant, sembla que el teu és molt més costós per tant, felicitats en Josep Maria ha parlat de, del fotoperiodisme ha donat aquí un error, unes bases però eh, jo si us sembla que t'hauré de, de recosar la, la seva tesi no? fotoperiodisme no és nou, què era? si, si retrocedim a uns 20-25 anys enrere clar, tot era molt canviant el fotoperiodisme eh? jo el qualificaria primer eh, d'una professió una professió és a dir, tu havies uns coneixements i en base, doncs, anaves a realitzar anaves formant eh? adjectius de, de fotoperiodisme n'hi ha molts, n'hi ha molts diu de fotògraf de premsa se diu de fotoperiodista Estiri del reportatge gràfic, però sense menys el, quedo amb el, de Josep Maria, el de que dona la joventutaria. El reportatge gràfic de a los menjotiu. Com esteu molt, molt vegants, eh? Doncs els altres bé, sí, però ostiqueta, eh, sí, que els com molts suportos, no? És molt molt fort. Uh, a veure. Com era? És a dir, el flora de premsa ha revolucionat molt. La flora de premsa doncs, era aquella persona, doncs que tenia que, que, que dominar dos dos besans primera primer vessant era, era de la fotografia eh? la, la captació de la imatge però de tot així, després d'això hi havia un altre vessant que era l'era del laboratori que també tenies que dominar no sé a, a, a, a, en, quin, a, a, a, en quin percentatge un a l'altre els dos eren, eren déu-n'hi-do eh? el feies, l'adquiries però amb molt de temps eh? també era una feina que exigia molt, potser més cara exigien tant en quant doncs, els materials eren els que eren, sí que fèiem menys feina, ara en fem més perquè podem desenvolupar més de, de les noves tecnologies, però abans eh, tenies corrobar molt de temps de tu mateix, és a dir, tu acabaves de, de, de, de fer una feina, captar la imatge però automàticament de tenies que entrar al laboratori entrar al laboratori significava doncs, passar-t'hi hores eh? tenies que revelar un negatiu i després d'aquest negatiu tenies que era un positiu per tant, home, eh, era una feina feixuda, moltes vegades doncs, ens privàvem doncs, de, de, de, de descansar o, o d'anar a dinar, o, o, o ara fins i tot de sopar, eh? A vegades arribaves i veien feines que, bueno, que, que, que es feien a les 8 h al 9 al vespre i el diari te les estaves prenent. En el meu cas era el diari de Girona. Què volia dir això? Que tenies en corrent a captar la imatge i anar tan corrent també a Girona a revelar aquestes, aquestes imatges normalment els diaris tenien una persona que deien bueno, l'era del laboratori, deien nosaltres no? una persona que únicament feia doncs, el treball del revelatge de les, de les feines que anaven portant els fotògrafs no? que, clar, els però clar, si tu hi arribaves a una hora que jo ja no era massa sexual, els no 10 del vespre per exemple, tu t'ho a de fer tu què passava aquí? Clar, tot pot semblar molt senzill però què passava? Arribaves d'allà i trobaves els químics que no sabies en quin estat estava no sabies si aquell revelador que estava allà li han revelat dint negatius, com dint revelat un per tant, bat, això ja era una cosa que, aviam te, te, te, te, te feia explicar un mica no, que, clar, no sabies com, com, com, com resultaria tot allò per tant, ha evolucionat i ha evolucionat també bé no? vull dir això, que tenia que dominar dos aspectes hòstia, eh? espera, haurien d'anar passant si no, he portat unes imatges, si no estarem molt barrat right? sí? sí, vale, perfecte i bueno al final, què és? Què és el fotoporiodisme o, o el notari gràfic de l'autoritat. Bé, és una opinió meva. Jo penso que ara és una pràctica. Poder més conefici és una pràctica. Exigeix menys, exigeix menys coneixements, Tot està més a l'abast. Vull dir, pensem doncs que a través de les captacions electròniques no hi ha ni merbes, no hi han pèrdues, no hi han sorpreses, no hi ha res. Doncs quan treballaves amb el negatiu... Fins i tot els propis negatius te'ls carregaves tu mateix. Vull dir que si t'incidia una mica de llum, que el negatiu ho perdies. Per tant, tot això s'ha guanyat. Revelar, el revelatge ho fas a través d'un PC, d'una pantalla. Per poc tampoc toca res. No hi ha un risc. No? Doncs, per tant, tot això penso que ho desenvolupa, he desenvolupat cap a una pràctica. És que una professió, eh? entesa d'aquesta manera. Uh un altre desventatge poder, que tenim i que no teníem tant abans és, és una mica l'intrusisme eh? l'intrusisme professional, sobretot en el camp de la fotografia potser en el camp de la premsa és menys però en el camp de la fotografia és molt elevat hi ha moltíssima gent que amb les noves tecnologies tothom s'hi atreveix tothom eh? s'hi atreveix qui no coneix potser, potser, potser algú que no hi ha fet un casament o un parent un conegut sense tenir masses nocions això és una pràctica bastant habitual eh? si parlem de gent que fa casament et diran que a la partida de casament s'ha agraeixat i és perquè està rogant per això eh, dona peu doncs, que hi hagi més hi havia gent que fa molt bones fotos valentiu, eh? i si no fos això dir, no els eh? I, per tant, hi ha molta gent que fa bones fotos un altre tipus d'intrusisme fins i tot en els cossos de seguretat els cossos de seguretat eh, ara per exemple hi ha un incendi o, o passat incendi que es va declarar fins i tot els bombers enviaven fotos en mitjans de comunicació que dius, bueno, és aquesta la seva feina potser, és aquesta el que vol un editor d'un mitjà de comunicació potser s'ha les fotografies, potser documents per no pagar-los ja, és una feina és un intrusismo això, eh? entès d'aquesta manera les agències multiserveis que anomeno que tu has fet una mica referència, redactor eh, càmera de vídeo fotògraf és el 3-1 eh? per tant, això té una, una mena d'intrusisme i per últim, les xarxes socials les xarxes socials no fan massa bon servei en el, en el ben entès del fotoperiodista per què? per dues raons ràpidament la imatge caduca està caduca hi ha moltíssima gent, com citava l'exemple d'un incendi doncs bé, hi ha gent que penja fotos constantment, llavors tu per l'endemà tindràs una edició però és clar, eh, visualment allò ja ja està, ja està visualitzat escolta de tots els angles de tots els llocs, gent que està en aquell moment en aquell lloc que tu no pots arribar i doncs perquè eh, les coses de seguretat ho perquè és així, ho impedeixen també I, en canvi sí que va coses i generen coses, coses dir l'endemà sí que pots llegir l'article perquè sí que sabràs la magnitud de, de la catàstrofe de la tragèdia però clar, visualment ja t'ho han, ja han, ja han aixafat el Facebook hi ha metges de comunicació que fins i tot fan servir imatges dels murs de la gent del Facebook per posar-lo al seu mitjà eh? perquè perquè sigui sí, el, doncs, el carnaval s'ha disfressat d'una temàtica fa molt tanta, fa gràcia i el posen en el lloc jo em sembla que això és un, un, un altre aspecte sí. per tant bueno, i, i per acabar home, el fotoperiodisme no sé passa amb els moments, eh? moments com serà el futur? No ho sé, no ho sé. segurament no serà, així. no serà així jo crec que si mirem una mica en els mitjans doncs, els fotoperiodistes que tenen mitjans no hi és un jove hi ha gent doncs, de la nostra generació per tant, ha significat alguna cosa, vol dir que la gent per aquest camí ho va, perquè poder, doncs aquest camí s'està esgotant eh? aquesta via s'està esgotant per tant, no sé com serà però Bueno, perem donc li podemm donar la volta a tots plegats i claro, no, continue aquesta professió que, que bé qui la practiquem,s doncs, ens agrada moltíssim, ens agrada moltíssim iem estarem encantats de la vida de poder-la fer, de poder-la fer. Com ens ha deixat una mica la feina, en aquest sentit, doncs, perquè doncs bé, perquè hi ha el que hi ha i cada cop hi ha més imatges, cada que passa sent més imatges, de prop arre. donc què fem? cosees com el 365, com el 365. Jo que el 365 eh, fa 15 anys bé no ho puc fer perquè no hauria tingut espai ni temps per fer-lo uh -huh. per tant, fem això volem a sobreviure, volem treure el cap i volem fer-ho a través de les xarxes socials doncs, feines com l'estat del 360 feines com les singularitats d'aquest cos d'aïda dels 108 municipis de l'Alt Empordà, una imatge cada dia, durant 7 dies a cada municipi com pot ser el treball que estic fent amb la Fundació Dalí que és un treball diguem a 4 anys jo hi poso la imatge i ells hi posen un text de Dalí Bueno, i aquest tipus de coses doncs, per què? perquè tenim temps no teníem, i bueno, aquí tenim un material que és més bon treballar-hi jo crec que, que és el bo cap aquí cada vegada, cada vegada veureu més doncs, a les xarxes socials, fotògrafs que fan de notaris gràfics eh? que fan aquest tipus de feina per donar-se a conèixer perquè la gent pugui dir i per tot això jo com vaig fer aquest 365 ho vaig imposar com un rector personal eh? suposo que les coses comencen així i bé, primer any, home, aquell es compra unes vambes per anar a córrer l'altre fa, es promet deixar de fumar bé, doncs vaig fer la prometència a fer un 365 en aquest cas de Filler és perquè, perquè és molt elevat, no? treballant aquí cada dia, bueno. vaig acabar aquest 365, la gent el va seguir al Facebook bueno, per tant, content i clar, s'ha acabat, s'acaba tot i llavors, clar penses, home, si hi havia gent que te segueix, perquè no continues amb algun altre projecte, no? ho ah, doncs podem deixar aquesta gent i jo mateix dic, ostres, què faig? Ja no potser tinc que buscar alguna cosa no? per estar, doncs... i per això vaig fer els prioritats i estic fent la Fundació de la Lé i quan acabi això segurament fer una altra cosa doncs per què? perquè doncs, no pots, estàs ficat aquí en tot això i no pots deixar-ho perquè et crear doncs, com una addicció en veritat és això, una addicció i res, doncs no, ara ah, no hem anat passant més no, ah, vale. doncs vols comentar una miqueta? I... no, si voleu eh, aquí en 180 imatges em que són moltes, si les passem molt ràpidament és perquè us més o menys una idea eh? al final van ser, no 365 sinó van ser 378 eh? se me'n van anar a la mà eh, el mes d'agost vaig anar allà a les escales del Newton, del David i ja se'm van anar a la mà, vaig veure que allà davant passaven moltíssimes coses i em vaig engrescar i per tant bueno, vaig fer tot un mes amb allò i arrel d'això va néixer el projecte de la Fundació de l'Ambit eh? que vaig dir, passen moltes coses, imaginem-nos aquí de Nitra no i la veritat és que abans no ho estic disfrutant gaire res, mm -hmm. senzillament bueno, aquí eh, és una mica doncs, l'actualitat, és un document hem volgut fotografiar doncs, la, la, la figuera cultural, la figueres econòmica eh, la figueres comercial i bueno, una mica tots els aspectes, fins tot la, la, la figuera arquitectònica, la figueres eh, del passat tot el que he volgut sí que hi ha hagut dies que com deia la Mònica que arribes cap vespre i no tens absolutament res i has de buscar molt ràpidament i les coses passen per davant gairebé sempre i fruit el teniu aquí no el veureu tot però sí que és una bona part i res gràcies per venir espero que us hagi agradat i jo encantat que estigueu aquí les fotos o... Bueno, si, si teniu una, algun dubte o alguna cosa, o si us sembla què és aquesta imatge o perquè què has aquesta imatge podeu, podeu, podeu preguntar-ho la pararíem i diríem comentant si ho voleu. Jo em sembla que falta que us comenti, vull dir sobre que us comenti perquè veieu perfectament el que és cada, cada cosa i no? el, el que significa potser, no? No sé eh? Figueres Turística Bé bueno. Jo vull fugir tot això que ha dit de sobre el fotoperiodisme i sí. aquestes coses, que estic acostumada quan vaig als llocs de Figueres, jo que sé, al teatre o el que sigui, que sempre quan arribes hi ha unes persones que ja hi són. Que bé, d'aquestes persones n'hi ha uns quants aquí on ets tu la l'Anxavier, la Conxi i sempre ells ja hi són allà. Sempre que hi ha d'ets en un racó esperant que passi un moment interessant. <laughs> Va, normalment no diuen res, et saluden sí. des de lluny en el seu Són ah, no. ser molt tímids, eh? Sí, sí, sí. Molt tímids, ja t'ho dic, eh? Vull dir... Parla Ma... per tu, eh? Bueno, sí. sí. Bueno. No I eh? és molt muntat, estilísticament, eh? M'ha de descobrir precisament això. Sí, volem passar sí, era... des per segurs, per tant, bueno, podries fer aquest efecte. no? Que no només us refugiar sí, sí. darrere una càmera, sinó que també... Bueno, refugiar darrere una sí. càmera va molt bé, eh? Sí. Darrere una càmera, sí. La veritat és no, que ho veus sí. tot una altra... Hi ha coses que no t'atreviries, eh? Sí, per sense però càmera ten fem un paper, home. Sí. Sí, omitant, sí? sí, per suposar que sí. Cella sí, la, la cosa de Sant ulla. I què qui era Sant Josep? Sí, sí, sí. No va a la feina dels companys, eh? No. No. No. Tens sortut alguna foto, alguna d'aquesta? Perdona? alguna foto de que sortan o has dit això no es podria No, no, no, no. No, no. Llibertat total, sí, sí. sí, sí. I tampoc en les virem habitualment, eh? És això, eh? Tant de que no veiem, eh? I és aquesta, sempre no mirem a l'altura de la vista del però no mirem cap amunt, no, no, no eh? Ni cap a cap amunt és molt interessant, eh? Ni cap a Bueno, cap a per si t'entraven que es troba alguna cosa, però cap a amunt no descobreixes més, eh? Sí. Si hi ha detalls, ostres, que t'es sorprèn, eh? D'avant, No has explicat-ho de la teoria de l'avió, no? que per si he empatat amb una càmera de les mans com jo estaria que ho expliquessis. Ah. No donis pistes. No. Res, la justa. Està un poble, s'aprofitaré, ja t'ho dic ara. Ja. Sí, sí, sí. sí. Els que escriuen no fan fotos, els que fan fotos que no escriguin. Exacte. Però no, no. veus aquesta maleta, sí, és disposada així i aquell actor ja posen una llegonada de imatge. Vull dir, si t'imagines la maleta just al mig i encarada cap a nosaltres, aquesta foto cabria. Aquesta foto hi surto jo. Ah sí? Ah, hi ha dues fotos que surten jo. Fes sí, això amb jo tan mag aquesta foto. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. La diagonal ¿La aquí, ¿o dónde está? Bueno, aquí es la vertical, ¿no? Entre aparadores, ¿no? Aquí sí que Aquí sí que una diagonal. Y mm. mm. todo aquí también. Yo Instagram. Es. Ah, sí. ¿Y que no de lo Instagram? Bueno... Mm a mi em surten a estar bé les no, fotos jo ja és que soc de la vella escola de la veritat, jo respecto tot però hòstia, els de la vella escola són com reacis sí, una mica, tot això eh? sí. bueno, perquè de la vella escola saps que a la... mi ja no slow food a es mi que, el seguiment escola... és slow photo slow photo, en calma eh? un altre iagonal hi, hi ha fotos molt treballades on veu bé, etc però, ostres jo penso que no van fotos com un bon negatiu, un bon negatiu. Això és una imatge, una imatge mediocra, encara que la eh, Totes és mediocres, eh? Sí. A més que el filtri, eh? El, el, filtri, el filtri i <ríe> mi, És com si no m'agriessis, eh? El sí. que jo és molt... S'ha estat molt bé, eh? Que aquestes corres, ara eh? ja... Ajuda molt, eh? <ríe> <ríe> Estem gustes Que ho fa miracle. Aquí de bar. Montar aquí. Bogató, no? <fixi> eh. La selfie. La selfie. no. És un autorretrat, eh. Basta que eh? És que, veure, no, no, no s'ha descobert res, tot lo que ja ara que teníem abans, ara. Eh? passa pues que treballat d'una altra manera però mm. tot, tot existia eh? si sí, el mòbil ja encara és pitjor bueno, sí, de... ah, he portat àxit estètic per si algú vol obrar-lo per sapiguer allò que se sentia quan entrava a un laboratori eh? que era molt, molt, molt agradable si voleu això és aigua no, no t'ho no hem estat i... pagant l'àxit estètic si voleu, baixat amb aigua, eh? Però baixat amb aigua, eh? Sí, sí, a més passeu així, el notareu, eh? Això que senties quan estaves a dintre i, bueno, tu havia passat les 3 hores imagina que senties mitja típica, eh? No, no us ho poseu molt, molt, molt directament perquè... les camises també de... Sofia sempre amb les camises cremades. Que tot un que digues que no tinc ganas de sortir fena fos. Sí, sí, sí, sí Alguna... que no algún... claro, quasi, sí, sí, que, día, eh, que no havia dies a que tot no ho fes bé i right. per tant no no provares, así... no provares, eh, tot ten de, depòs no? claro, es que estàs, no? Plas que és una Pots estar cansat i dius, "Ostra, ara tinc que anar a fesió." Pues clar, t'obligas. No és pues un amic es que conveni no? la libreria vagar. E veno dos dias no tens parras, ten, sabes? E comencen a agafar daquello de no, no, no, allá e no, no. tot els hi sembla fantàstic. Sí, sí, suposo que sí, sí, la teva actitud un fa l'hora da. De... És el mateix sí, sí. Jo el que sí. Yo creo que ella, que tomos una vacances, és clar, vas a fer algun amor. No? Por recuperes quan tornes o avanses feinas vas penjant. Sí o sigui, sí, te'n pogués tan malament al sector cibre sí, de fer vacances sí. Sí. Bueno, <laughs> sí, esclar sí, sí, encara, encara cruel, eh? no sé com ha dit eh, això vacances vol dir tenir l'amic sí. la i vol dir estar cadascú de casa el que vau fer en aquesta profecia és que no estàs mai malalt eh? sí, sí, sí, sí tu si bueno, no vols estar malalt fes-te eh, fes el, el del del del del i fot i... sí. periodista no estaràs mai malalt, te se farà no fer vacances etc, etc va bé en aquest sentit jo no et vols mai malalt tu i quan vas de vacances fas fotos? no és molt malament no no no Va vacances, no he dit. ostres la és que és cada dia més eh? més més més més més és cada dia i a la família sí sí sí com força però ostres és que és cada dia és que és que ¿No es la imagen? Después mirarla, triarla, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, sí, sí, sí. acabas cansado, ¿no? Es que esta es muy maca, muy ¿eh? No, no, no, no está preparada en no, el sentido de que, pós-te aquí, espera, no, ¿eh? Oye, así, es tal cual. No, Un no, cop de no, sorte, ¿eh? No es preparada, pues, no, preparada, ni no, si hubiese dicho que estrellís la bandolera, si es que hubiese faltado es es, parta, exacte, sí. Exacte. sí, sí. Aquí, aquí al dalt passaven moltes coses, eh? Jo n'hi heu tancat eh? Clar, I, em vaig, I em vaig per de no baixar mai de l'escrió de dalt, eh? eh? Però pots dir, hòstia, si baixo aquí ja me perdré. No, no, no, des de dalt, eh? Mal, sí, castell, eh? Sí, això és el castell, eh? Sí, sí a mi però... sí. sí. però... sí. no és aquest espiant per no... Per no No, no, sí, no. L'ampolleta que eh? li col·loca sí. perquè no torna. Sí que col·loca. Ah, torna eh? No torna, eh? Ah, no, però no Sí, sí, sí. La cotxe eh, m'havia proposat portar el sèpia de quan viràvem, però hem decidit que no perquè aquí estaríem dos tres dies, que es diria que no tindria gaire gent, hi una risc dos clocs. Ah, no. Quan no treballes per tu, quan treballes per la premsa, és a dir, quan surs amb la càmera que busques? i a tal lloc que fan una roda de premsa ah, sí, i et fa que el premsa. Eh? Bueno, no sé que passi alguna cosa, desprogramar-te. No, no? sí, ja, ja, ja, però vull dir, tu que busques. Ja Quan te diuen fes una imatge per il·lustrar una nota de premsa i una, nota, una roda de premsa o, Home, intentes, o un adveniment concret, que. busques? Intentes que sempre vagi en la mà de del que, que, que t'ha marcat tu una mica la no al redactor. Va anar molt bé perquè anaves redactor i fotògraf. Eh? I això, hosta, ajudava molt tant un com l'altre, eh? Vull dir, la veritat sigui aquesta, sigui dita, eh? T'ajudava moltíssim. Ah, sabies, per allò que volia anar a la notícia i tu sabies com havies de fer-ho perquè no s'ha acompanyat. Però ara això, bueno, s'ha perdut mica. Però. Es fa molt més que telèfons, les coses. Moviment, que per aquí t'havien perdut gaire. Sí, sí. Moltes periodistes acabes de mm. fer un mecatisme. Ens enviem les notes de premsa i llavors ho d'estar. I també penso que des del periodisme s'ha de sortir al carrer. Sempre. Sí, sí, sí. Al carrer s'ha de moltes coses. A... Mm -hmm. no. mm -hmm. L'Egepte ha de conèixer-nos. O fer a... de contactes. Sí, sí, sí. Contactes. Sí, sí. contactes. Sí, aquesta, bueno, per el tema del format, que era bastant quadradet, doncs, bueno. Jo veiem el teu espai, profiteria tota aquesta gent que sempre diu que Figueroa no hi fa mai res, no passa mai res. Saps? No sempre ho sents, És una gent normal, és que no s'hi fa mai res. Figueroa moltes coses, el que passa que la gent que no bueno, no se'n demanarà, la gent que no vol però es fan moltes coses a Figueres, no? Des de No, i això queda bastant clar. Sí. Anys sí. sí, sí. el tens previstes posar-les totes a fer algun dia? O... Uf, no ho sé, no ho sé. Uh, bé, bueno, sí, hi deia si hi ha, o sigui, de, que es puguin veure totes. Haurà de ser així, no... Ja m'he citat un espai. I bé, ara, hauries de rebalar-les. A sí. és un bost. A veure, si t'estas tant, t'oblides un cos, parà, parà, ostres. Ja, eh? per tant potser a nivell de projecció però... penso que perden en cany eh? penso que les imatges s'han de veure en el seu àmbit és a dir, en paper i, i, i en marcades ja entens sí ja entens poden anar fent cosetes poden fer temàtiques perquè ja dóna per temàtica però bueno cada matí sí. no el aquest sí però molt de matí s'ha d'aixecar molt de matí no? eh, sí està molt bastant però és curiós eh? quan, quan has vist una imatge dues vegades ja perd la ah. sí, aquesta en diria per una tanga Ah sí? sí? Jo també volia posar, però posa, al cap que estigués la vam posar davant dins d'empresó. I de la foto que t'ha sentit així és més orgullós, toma, el que he enganxat. Sí, aquella del domí. De però del tatuatge. Uh -huh. sí. sí, per mi és la més... Bueno. Sí, però ja sé allò del cop de sort, no? I home, ara una persona que sota tu i l'enfant de la llifada està molt... Hi alguna persona que es podria haver fet pel que deies la llifada? Jo sé que no. No s'ha d'acord. Mm, poder no. Eh? no. No em diguis. A ah, sí. molta gent que li fas foto no, no, no ho veu. Eh? molta gent eh, que li fas foto. A vegades crec que no, no ho veuen, no pensen que fas foto en el que està al costat. O, sí, bueno, sí. o, o no gosen de mirar que no fas. No? Hi ha situacions de totes. Eh? Hi ha que estàs fent una foto eh? i posa la mà a l'optimitat que fas. Foto la meva família. Foto la teva família. Però bé. És. Mm -hmm. Depèn de la situació. No? si sí, no sé si vas a fer guarde en un jutjat i tornar no, al fàcil que te que t'increpi sí. i que finsis al cap i l'objectiu, és una màquina una terra o... bot. Sí, un poc. De eh? sí. És una feina en risc, eh, que, que no pot semblar, ho Això, no és. Això és. aquí és a... que espera de a uh, Morell. Les semitxes boniques. Ah, boniques. Sí, boniques. Eh, sí, sí, doncs sí, sí, sí. sí. no sí. pot semblar-ho, però és una feina en risc, eh, realment. Sí, Penseu una cosa, quan hi ha foc, ell normalment se queda a casa, no però hem de sortir. Quan hi ha aigua, ell normalment se queda a casa, nosaltres sí. hem de sortir. Quan hi ha neu, igualment, eh. Sí. Sí. Però això, com les paletes... No, home, no, no, no. Ja que no, no, no. La vans, dia. No, no, no, paletes no. Diferent. Oh, no. Bueno, sobretot ara, no que tots són protocols de sobretat, etc etc. No en deixen passar els llocs i llavors què passa? Tu agafes riscos, perquè tu sí que hi vas. Clar, esmenti. Doncs has de somri a riscos que d'altres no, no agafaries, eh? No, per això Bé, bueno, que és una de les primeres. Ah, sí? Sí. El 28 de desembre. Hola. Aquí. Sí. <ríe> sí, sí, eh, eh! Eh! Hauria de ser, ja està. Va, fem nuestras protestas que nos vamos a ver muchas gracias